God og velkommen kære lytter til Et nyt fint afsnit af Filmsofa Vi er nået til afsnit nummer 20.5 Men øh, hvem til efter efterhånden? <laughs> det er måske ikke nødvendigt så meget længere øh, Nej, Jeg er ja, selv ja. Christian Og jeg er med mig på linjen Din kære Bjarke Hallo øh, Vi må indrømme at det er lidt uh, usædvanligt den her gang Vi sidder jo ikke uh, sammen i samme rum Og så snakker som vi plejer at ja, gøre sidder sådan 50 km væk fra hinanden Og Prøv at få det til at fungere Lige, lige med to dåser på Så sidder yes. jeg snakker sammen Nej, men vi vil lige lave en lille opdatering øh, Nu kommer den her podcastafsnit lidt, lidt senere ud, end det plejer at gøre øh, Men det er egentlig lidt for at give en lille fin opdatering på, hvad der, hvad der sker og hvad der Kommer til at ske i med med Filmsofa Fordi vi har jo vi er blevet en mand mindre Så at ja. Den kære Mathias har forrådt os <laughs> ja. Til fordel for en lille studietur til, til Australien ja. Det, han blev nødt til Alle de dårlige film, tror jeg. Come crazy. Ja. Altså, der er også hans skyld. De blev så dårlige. Så. Jamen, altså, Jeg vi ville jo gerne til dårlige film bag to. Men vi ikke rigtig flugt til at se dem. Der var så sjove Eller dårligt, at de var sjove. Så. Og så. begyndte vi bare at se nogle film vi, ikke, vi alle sammen ikke havde set. og så blev det bare dårlige film alle sammen. <laughs> Ja, jeg ved, jeg ved ikke, om han er, han er den eneste der skylde det, men altså... Der kom nogle af nogle film, der var lidt øh, kedelige middelmådige. Jeg vil sige det er sådan... Og det er det er de værste film. Ej, ikke nødvendigvis, Hvis de middelmådige er kedelige nok, så begynder det sådan med at være baggrundsstøj i stedet for, for filmen. Men altså, det har også sin charme. Så ja. Mathias han er, han er out of the game, og så fordi vi har lavet vores karaktersystem, som vi har... Med at vi ikke rigtig giver dem øh, noget tal, men i stedet for bare... Ja, ser da, ser da på den jeg sætter man ind på en egen ser. orden. Ja. Så giver det ikke rigtig mening at, at, at, at smide en ny mand ind i stedet for. Øh, eller at bare tage Mathias ud en periode for at tage ham ind igen senere, hvis han kommer med igen. Ja, så næste sæson, det bliver måske med et nyt karaktersystem. Ja, måske. Ellers så laver vi det bare sådan sæsonvist hver gang. Det vil jeg ikke helt have fundet ud af endnu. Men i planen er egentlig lidt at få en ny mand med ind. skal lige finde ud af, hvem der passer ind. og Så videre, så der kommer nok lige en pause før der kommer afsnit op igen. Men, ja og de kommer så op igen, så bliver det med ind indtil vi finder en mand, ja. der er ligesom perfetter i rollen. Ja, der elsker B-film. Ja. Der kommer lige til at være en, en jagt efter en, en mand, der skal være med. Eller kvinde, det vil man aldrig. Så men skal vi måske øh, reflektere lidt over, hvordan det har været med, med, med filmsofa. Lug folk ind bagved og, og vores tanker med det. Altså vi kan jo sige, at den startede jo sådan lidt, lidt random. Som et, øh, ja, som et lille hyggeprojekt, ikke? Ja. Det er det stadigvæk. Ja, det er det jo stadigvæk, men det er sådan, lidt... sådan, det er sådan lidt, hvor vi, vi lige hygger, og, og så ser vi en par film, og så deler vi lidt vores tanker omkring filmen bagefter på vores podcast. Ja. ja, og i starten, der var det jo ikke rigtig tænkt som podcast, der lavede bare nogle videoer ud af det. Men så, så fik vi lige et, et, et claim, og så gav vi ikke lave videoer mere. Hvor så har vi brugt billeder fra filmen, det er godt nok at vores podcast, og så sådan, det var sådan lidt, uh, random vi lige fandt sammen, fordi... Ja, altså vi to, vi kender hinanden sådan, fordi vi boede sammen og er gode venner, ikke? Har de samme interesser. Ja, og vi kendte Mathias fra, fra at han boede oven over os. Altså vi havde sådan snakket om at lave den her sammen sådan, men hvis vi se en film, så prøv at lave sådan en, et videoanmeldelse af det, eller så snakke lidt om det. Ja, og, <laughs> og så var så så det bare tænker, Mathias med, og så hang ja. han på. det. <laughs> ja, ja, stemmer ja. Men Det er bedre, at det en tredje men med. Vi kender to Mathias, men vi er hyggelige hyggeligt nok. Så blev han inviteret med til film. <laughs> og så er det først, når jeg møder frem, så er sådan, hey, Mathis, hvad har du lige op til det Victor? Så det var en lille game på. Så hvad, hvad tænker du sådan over, øh, over vores øh, podcast serie Altså, hvad, hvad tænker du, der virker, ikke har virket her i første sæson? Ah, men jeg synes ikke, vi har et øh, reelt koncept i det her. Øh, vi mangler måske lidt mere at fokusere lidt på måske kultfilm. Ja. Eller et eller andet, øh, når vi nu ikke tager sådan en helt ny film og føre på, så som måske lige have en niche i stedet for Det synes jeg vi mangler lidt, vi har kørt sådan lidt spredhavet. Ja. Så kører vi sådan ret nye film, så kører jeg, men de er alle sammen dårlige Og så kører vi gamle film, der måske er lidt for gode Og, mm. og så kører vi udenlandske film, som er mega sjove ja, det, det er været lidt, lidt virvare af forskellige typer af film Og, ja. og jeg, synes, jeg synes godt vi kunne lave en hel sæson, hvor det bare handler om kultfilm for eksempel. Ja. Kult B-film, eller Kult A-film, et eller andet, bare, bare sådan. Så... Ja, den har været prøvet lidt af, at det sådan har været, hvad vi lige har fundet interessant, sådan, in the moment. Ja, jeg vi lige bliver om. <laughs> ja, også det. Det plejer simpelthen at være lidt svært at finde film med dig, Mathias, der ser igennem med morgen. Så vi gik jo efter, det, det skulle helst ikke skulle være nogen folk, der har set for nylig. Selvfølgelig er for nylig en lidt uh, løs definition, men altså, det gør det nu allerede svært at finde en. Jeg vil lige... Det koncept, vi havde på et tidspunkt, som vi sådan også tog lidt løst fat, det her med at se på film, der havde haft en eller anden nostalgisk, fordi for en eller to eller flere af os. Ja, øh, det, var, det, det var bestemt også en sæsonvær, hvis vi gik ordentligt ind i det, det Ja. det konsekvent, synes jeg. Men, ja. men jeg tror bare, at problemet er i virkeligheden, at vi ikke var konsekvent nok med, hvilken slags film, vi har siddet set. Ja, det kan godt være, du har fordi det var lidt det der med, så var det sådan hyggeligt nok at sidde og finde, finde film, vi havde eller en eller anden forhold til, som eller et eller andet, og så prøver jeg at se den, men så lige pludselig kom der interesse for en eller hey, jeg har set den her film, der skulle være dum, eller et eller andet, lad os prøve at se den, og så, nå, så giver vi lige tilbage til den anden igen. Men, men synes du sådan, behandlingen af filmene, vi har lavet, har været sådan konsistent og fin nok, eller tænker du, at vi noget bedre der? Jeg synes, kvaliteten har svinget lidt. Uh, mm. Vi har været mere eller mindre oplagt nogle gange, vil jeg sige. Ja. Og det, det har lige så meget at gøre med Altså, vi havde, vi havde hver en tidsplan, der måske ikke helt var, helt var god i forhold til at jeg skulle lave det her. Mm. Jeg tror faktisk, den, den åbner rimelig meget op. Øh, jeg tror, jeg nu er, hvor Mathias alligevel er gået, fordi han, havde oftest, han var ofte den, der havde mest travlt i weekenden. Ja, fordi det er jo lidt... Øh, det her med, hvis man kan dedikere det en hel dag til at lave en produktion af flere afsnit. Altså, så, ja. så kan man få banker nogen afsted. <laughs> I stedet for det her med, hvis der lige er sådan der... Bider i toppen bunden, og bare var sådan, oh shit, jeg, kan ikke, jeg kan sgu ikke mere efter klokken Det var bare lige det der med, at vi nogle gange øh, øh, så filmen en ene dag, og så skulle vi lige komme en anden dag og øh, lige lave det, og ja. sådan lidt. Det det blev sådan lidt, øh, så havde man ikke det hele friske tanker, og man måske funderede lidt for længe over filmen, så man kom med lidt, lidt for skarpe pointer. Og ja. De skulle jo helst være lidt sløve og lidt fulde i det, de pointer der. Ja. Det er sjovt, tror jeg det er nok. Jeg, jeg synes vi har vaklet en lille smule mellem når vi dækker dem sådan om vi laver en anmeldelse af dem eller en altså, genfortælling ja, ja, ja også, de to, også de to poler ja, men også lidt om vi sådan altså på den måde vi sådan behandler dem om vi dykker ind i altså om vi ser dem som en, et værk eller om vi dykker ind i det univers det er, de skaber på en eller anden måde altså laver lidt sjov med det ja. øhm. men altså det, altså det har måske været det er, okay Selvfølgelig ikke det med genfortinget, det skal man jo selvfølgelig undgå Men mellem de to andre poler Men, ja. det, men det svinger lidt fra film til film Synes jeg, men altså Jeg ved ikke om det er noget, der sådan, gør så vildt meget Men jeg tror, de film, hvor vi er kommet ind I universet, det er også de film, hvor man rigtig kan Ja Det er måske fokus på måske at finde nogen Hvor er nogle universer, man kan komme ind i For at få den Ja altså. er det, Og det er det, man har lidt svært Hvis det bare er sådan en Velproduceret men utrolig middelmodig film som var ja, så altså left behind. Der var så ikke velproduceret produceret, altså <laughs> var ret var simpelt var dårligt produceret og ringe, men altså. Jeg synes at faktisk toen øh, blev okay kicku, altså ikke filmen, men øh, vores podcast efterfølgende om den. Ja, men altså toren, der var jo velproduceret, men dårligt. Ja, var den velproduceret? <laughs> det, det, er sådan, det er sådan lidt Der øh... var der var meget, meget bed synes jeg, at snakke om i den altså. Så hvis den havde lavet, været lavet i 80'erne i stedet for 90'erne måske. Ja. Så er det sådan meget øh, typisk for katastrofefilm at have den samme øh, følelse som den film havde Men det var jo sådan set den, var den sene er Et eller anden, måske Var det ikke starte af 90'erne? Eller var det ikke start af 90'erne? Det, var det ikke er det ikke sådan forrestvist ny sådan Jo undskyld det er rigtigt det var 2002 den første kom, og ja, det er pas Så er det 2004 eller sådan noget for Toren Det faktisk gør jeg var utrolig sen egentlig for sådan en -film. Ja. Shit. Altså hvis den havde været lavet i 80'erne, så er den fuld stemning på den gang. Mm. Og man skal jo nok se, det er nok også øh, de samme typer, som øh, lavede filmen gang Som lavede den her film, de er nok billigere. Jamen det, det lyder til, at der lige er sådan nogle ting, vi kan, kan fundere omkring og snakke lidt om. Du er lige inde på nettet, ikke? Ja. Og der ser jeg en artikel fra april, hvor der står, Left behind 2 is coming. Nice. This time it will not water <laughs> der der it, it will so. not water ja, Det er... Uh, hvis man lige søger på left behind 2, så er det først, der kommer ind Christian Post Som rigtig kristen netavis ja. uh, Er det fordi... Altså med water, er det selvfølgelig, de mener, at den har No, udvandet? Yeah. This time it will not water down Christian messages. <laughs> ah shit, okay According to producer det okay, sådan En af de ting, jeg synes måske var mest positiv Ved med den nye udgave Ved den nye udgave Det var, at den ikke var sådan helt så Det var ikke sådan helt most Nej lige præcis Samtidig med, at den egentlig var Men altså Ja altså, den den var, den var ikke så slem til det Den antog ukritisk, at Christian var rigtig Men du ikke sådan, bare maste det ind i hovedet på en Nej uh, Shit mand, toren det, det er lige før vi skal se det, næsten. Altså. Nej, <laughs> jeg ved ikke. Ej, det ved ikke helt. <laughs> det... Nu kan vi sammenligne den. Altså, vi ved jo næsten med sikkerhed, at Nicolas Cage er med den. Fordi han siger jo, at tager alt efter ham. Ja, det er den. Ja, men, men nu, har vi, nu kan vi sammenligne den med den originale to. Ja. Den har vi jo set. Det er selvfølgelig rigtigt. Skal vi sige vidnerne igen? Ja, dem der der spydder ild ud af månden. Jeg tænker lidt, at, vi, at det giver lidt... Altså, der er noget, vi kan, vi kan tænke over, hvordan vi lige skal håndtere det. Hvordan vi skal præsentere filmen, skal, hvilke film vi skal tage fat i. Ja. Næste sæson, men altså, der kommer nok nogle løse afsnit med nogle gæster. Så må vi lige uh, se, om vi kan finde en, der kan bide sig fast. Jeg mener, vi selvfølgelig er i første afsnit. Vi banker plads. Her har vi en god en. Her han. Og Rens også har løst, eller hun har også løst. Ja, det, altså, det kræver jeg også, vi finder ud Vi må lige være lidt opspor om, om vedkommende, der er mulighed for at afsætte en hel lørdag til det, for eksempel. En hel lørdag med øl og film og sådan noget. Ja. Det, det kunne måske også gøre det godt. <laughs> Hvordan tænker du så med... Hvordan der har været med Alborg, fordi... Altså, vi kan godt afsløre, at de første to afsnit, vi lavede... Jo, er var pænt beruset. <laughs> ja. Øh, ja, men det er så også... Altså, måske også noget, jeg tror, der kunne være sjovt, og, og ting at gøre. Øh, altså, at komme og genfortælle de her film der beruset, så vi sådan virkelig bare... Er ja, duppen og hører på, på en god måde, måske. Okay. Øh, det kan være sjovt, men altså, det er jo sådan lidt, at hver gang, vi har det sidste øh, stykke tid... Skulle holde en film aften Så var der en af os der ikke kunne drikke Og så Så synes jeg ikke det er så sjovt Hvis den ene lige pludselig ikke drikker Nej og, Ja Men måske kan vi komme til at drikke lidt mere i næste sæson Ja på ud <laughs> at på at Ja Okay Skal vi måske lige afrunde med at snakke om Som vi plejer at gøre de filmer jeg har set siden sidst Hvis du kan huske nogen Jeg kan godt starte med at lægge ud så det lige har lidt tid at tænke over det Åh, oh, jo, men altså, jeg har, jeg har en enkelt film på hovedet, som jeg sådan så. Okay. Og ikke så alt for lang tid siden, det var uh, Get A Clue. En gammel 80'er film. Okay, en komedie, eller? Ja, det var en komedie, fordi det var sådan en Sherlock Holmes-film. Hvor Sherlock Holmes i virkeligheden bare var en skuespiller der hylder Dr. Watson. Så han kunne bruge ham som karakter i sin bog. Ja, oh, okay. Så regner Dr. Watson rundt og løser alle mysterierne. Nå. Og laver, øh... Sherlock Holmes, så i stedet for, vil han bare fuld rundt eller komme nej, bort på Nej, nej, bort, nej, nej. Han, øh, han spiller bare rollen som, øh, den hedder Sherlock Holmes og klodser lidt i hver gang. Okay. Og lige prøvede han sådan far på en god måde, så den, den er lidt sjov. Okay. Der er nogle rigtig gode skuespillere med i også, og, mm? så det er den egentlig også vel lavet. Nå, ja, det du godt, jeg skal prøve at se den. Er den på Netflix eller noget eller? Nej, det var en gammel VHS-bånd. Okay, old school. Så, det var jo helt old school. Ja. Skru lige ned, det kan du gøre, vi prøve at se den, så man kan finde den et sted. Jeg har faktisk set en uh, Netflix-film, der kom op for nylig, der hedder Automata. Okay, den der med, hvad hedder, ham der er Antonio Banderas. Lige præcis, det var faktisk derfor, jeg så den. <laughs> jeg havde overvejet med at skulle se den, men uh, mm. ja. Ja, han er lidt en, en klassisk action-helt. Både år, altså han er jo måske... Han, han startede ud der med, med et par film på det amerikanske marked med, med Sylvester Stallone, mm, ja. og han lavede den der uh, Assassins i hvert fald. Ja. Og der ehm, var Desperado ja. og de forskellige film, han lavede. Ja, jo præcis. Jeg er ud for, at han også lavede skuespil før der, ikke? Bare på... Jeg, jeg tror jeg har en idé om, at han måske har lavet noget på altså latinamerikansk tv. Ja. Ja, det forestiller mig også. Men den der mariachi, han lavede først, ikke? Ja. Var det også uh, Rodriguez? Det var, det var også Rodriguez, ikke? Fordi var det ikke, for, var det ikke forgængeren til uh, Desperado? Det Press. Jeg har aldrig, Jeg har ikke set den endnu. Okay. Men altså, jeg synes umiddelbart, han virker som om han har været væk i lang tid. Jeg har virkelig lige været opmærksom på filmen. Og oh, så altså, han var jo med i Expendables 3. Ah. Altså, jeg har ikke set ham længe. Okay. Inden der. Okay. Så det er derfor, jeg sådan tænkte, ah! lige se en film af ham igen, og så søger jeg sig automatisk. Og den, den kan jeg ikke anbefales, så altså, du lige skal spare tiden, hvis... men mener du virkelig gerne vil se ham igen? nej, uh... jeg har ikke lige en kåret pigedrømme om ham. Okay, okay. <laughs> men det er, sådan, det er sådan en, der blander, dem blander lidt følelsen af Blade Runner og iRobot. Uh... Ja, altså, hvis den blander følelsen af Blade Runner, så må lige så godt se Blade Runner. Ja, helt sikkert, fordi den på lidt det her med, at der lavet, man laver androider, som uh, i fremtiden, som ja, selvfølgelig minder det mennesker, men så har man så de her, de her regler om, at de ikke må skade mennesker, og de må ikke modificere sig selv osv., og, og så finder man så ud af, at der er sådan en kerne af dem, der begynder at modificere sig selv, og ja, hvad er det for noget? Nu begynder de at tænke selv, og sådan noget. Og sådan, den starter sådan okay, sådan okay lavet og sådan noget, men selvom den er lidt corny, altså det var i Robot selvfølgelig også. Ja, <laughs> meget corny. Øh, og så tror jeg også, det er lidt til dens fordel, at du ved i starten af sådan en, af sådan en mystery film så, så sidder man altid sådan Så er man lidt mere åben over for eventuelle fejling Fordi det er sådan lidt Åh, oh, bliver forklaret, hvad der sker, det mystiske. mystisk men... Ja, men Man er også mere, hvad det hedder Investeret i filmen når, den er, når der er et mysterie Ja Fordi hvis det er sådan, man bare ved, hvad der sker så, så slukker man jo bare for den Ja Og hvis man alligevel har fået den der lille Hvad fanden er, der sker her så, så selv en dårlig film Den kan man blive ved med at sidde og se <laughs> ja, 3D Bare for at se, at jeg skal alligevel se, hvad der skal, den slutter med Men sådan, som, som forklaring begynder vi at falde på plads Eller handlingen forløber Så øh, Ej, så den bare rigtig lårlig Men jeg så den så også færdig Der er blandt sådan en, en Åbenbart i fremtiden, så er der også nogle Pleasure bots. Så det har vi Det har man også set før, er der ikke også nogen i Hvad det den hedder, den med drengen, AI? Jeg tror, jo, Det er tror jo en uh, Pleasure er der vist også nogen i Batrunner, er der ikke? Jo, jo, det kan lige godt passe, ja Men altså her, den, den ser bare meget mere mekanisk ud For det første <laughs> <laughs> Så det er bare sådan en robotrøv, altså den... okay, Så so, so, so, man skal have lyst til at, til at være sammen med en robot Ja, det ser Og... ud som man skal stikke sin diller ind i noget metal, metal i hvert fald. <laughs> det ser ikke, Jeg tror jeg det er ikke særlig rar. Og så dens ansigt Altså Det ser meget mærkeligt ud det ansigt Nå. Og det, de bruger ligesom den til at være, være senere hen, hvad være det, er det bindeled, der er sådan, så han ligesom bliver bestedet lidt mere følelsesmæssigt i de her robotter. Okay. Jeg går ud for, at man kan bedre relatere til den, fordi den har lidt lidt mere menneskeligt ansigt. Men det er alligevel så fjernt fra menneskeligt, så det bare ser fucking creepy ud. <laughs> så den kan ikke anbefales. Er der andre spændende film, du har set? Ej, man kan ikke lige jeg kan ikke lige komme på dem endnu. Okay, jeg kan sige, jeg skal lige, skal jeg lige nævne to film mere, så kan jeg lige snakke om dem to lidt mere. Jeg siger Bone Collector, for første. Har du set den nogensinde? Ja, den er Det er alligevel lidt en klassiker på en måde. Okay, jeg er jo ikke så vild med den, må endnu, men jeg har ikke set den før, nu her. har fornyet. Jeg har lige enig om det, den med Angelina Jolie, ikke? Jo, hun er ja. faktisk rigtig køn i den. Hvor hun uh, renner rundt uh, og leger øjne og ører for den der uh, The Washington, som sidder i en seng og ikke kan bevæge sig. Ja. Lige præcis, det er den. Sidste, ja. Skal du opklare mor og en eller anden øh, masse mor, der er løs? Og oh, jeg kan ikke huske, er det ikke dem, der måske har en connection til en anden film? <clears throat> måske... Altså, det baserer sig på en... Eller, det baserer sig på en... i filmen i... på en bog. Ja. Jeg ved ikke, om den virkelig eksisterer den bog, men altså... Men jeg ved ikke... Jeg... Jeg spurgte ikke så meget om slutningen. Undervejs var den sådan, okay. Men slutningen, synes jeg, er lidt lidt for mig. Men så så jeg også en fremragende film, faktisk. Det hedder The Jury. Okay, der ja. Der er forholdsvis ny. Er den ny? Er den fra sidste år? Ja, okay, det kan godt være. Undskyld, undskyld. Ikke The Jury, The Judge. Okay. Det har tænkt på en anden. Det er den med, hvad den hedder, um, Robert Downey Jr., og... Hvad han er den, hedder ham, der med i uh, Falling Down. Han er politimanden i den. Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Donald. Har jeg løste det eller her. Men det er den hvor at øh, Robert Downey han spiller en smart fancy advokat øh, der er sådan lidt har dårlige forhold til hans familie, men så skal han til hjem for de hans mor dør og så imens han er hjemme så bliver hans far så også som er en gammel øh, hvad hedder det jeg ved på dansk han er en judge en dommer ja øh, han bliver så dømt eller anklaget for at have kørt en mand ned, og så skal han så forsvare sig far. Og den er en virkelig god drama, fordi det er sådan, altså han kommer jo hjem til det her sted, som han ligesom ikke har haft noget forhold til i lang tid, så det bliver ligesom rullet op i en masse ting i hans, i hans øh, unge dage eller frem hans, hans forhold både til hans far og til hans brødre og sådan noget. Så rigtig vel fortalt. Selvom han laver lidt traditionelle Robert Downey Jr. smart smartness. Okay. Det er nok også derfor, de valgte ham til rollen, så, så er den sådan lidt mere nedsonet. Uh, okay. Jeg kan hvert fald anbefale, hvis man er til drama film. Men ellers er der ikke lige andre film, du kommer i tanke om? Nej, ikke rigtigt. Okay. Så tænker jeg bare at, at afslutte vores lille fine podcast her. Ja, det her er jo sidste afsnit, af den første sæson. Ja, så vi burde egentlig have i med en eller cliffhanger eller andet. Ja. Og ja, vi kan jo <laughs> sige nu, at i næste sæson, der ser vi nogle... Uh... Lidt mere konsekvente film i forhold til, hvilken type det er. Men øh, ellers så håber jeg bare, at bliver vil blive med at subscribe, selvom der lige kommer en lille pause nu her. Fordi så I er I klar, når vi går i gang igen.